sou E estou aqui com ele, Marcos Perseu. É isso aí, Marcos. Estamos aqui para... Me perdi, 17ª edição do Isso é Playstation, o seu podcast que engloba tudo de mais importante do mundo Playstation. O lado azul da força. É exatamente, esse lado azul da força que vai ter a Playstation Experience daqui a pouco. né? Na verdade, quem estiver ouvindo esse podcast, provavelmente já deve ter acontecido a Playstation Experience de 2016, mas como a gente... Ainda não sabe o que vai acontecer, né? Vamos deixar para o podcast da semana que vem para falar é, só de PlayStation Experience, beleza? Não vamos ficar falando de notícias, não vamos falar de mais nada. Vamos focar apenas em PlayStation Experience, beleza? Beleza! Essa semana, cara... Olha, nós estamos gravando aqui uh, na... o quê? Sexta-feira, dia 2 de dezembro. Aconteceu ontem aquele show bífio chamado de The Game of Wars que eu tinha o maior respeito até esse ano. Até esse ano eu tinha o maior respeito por esse show e agora não mais depois dos vencedores de alguns prêmios aí, né? Peça, compartilhe do mesmo sentimento. Pra mim, assistir a TGA era como assistir o Oscar, né? A gente torcia, o, o ano passado a gente brincou de torcida pelo Witcher, esse ano por Uncharted e a decepção a forma como foi tratada o negócio quebrou aquele encanto, né? Então eu, sou, eu compartilho contigo e digo mais para mim, de hoje em diante, vai ser mais Mais um, um prêmio. Sabe quando pega a caixa da Last of Us, sei lá, mais de 200 prêmios? Enfim. <risos> The Game Awards é mais um deles. Exatamente. Mas vamos lá. Vamos falar sobre as notícias e depois a gente fala sobre The Game Awards. Estúdio que desenvolve Outlast 2 quer também produzir, sabe o que, Marcos? O que, Bessa? Fraldas. Não é fralda qualquer. É uma fralda para os jogadores de Outlast 2. Até o momento aqui, né, da gravação, eles conseguiram aí, mais ou menos, de 18 mil dólares no Kickstarter, né? Eles têm um plano lá no Kickstarter. 18 mil dólares canadenses e precisam chegar à marca de 40 mil. Acredito que eles não vão conseguir tá? Uh, faltam aí vamos ver aqui, vamos ver ao vivo aqui quanto que falta pra eles arrecadarem isso aí, estar preparado isso. Faltam 6 dias eles conseguiram 18.720 dólares canadenses e precisam de 40 mil total. Não vão conseguir, né? Mas a ideia é excelente, né? Não era mais fácil eles terceirizarem, comprarem fraldas geriátricas prontas, só mandar imprimir a logo do show e despachar? Uma fralda geriátrica é um Preço. Uma fralda geriátrica com o logo do jogo é um preço vezes 2. Agora, uma fralda específica do jogo é uma fralda vezes 15, 20, né? Capitalismo é isso, né? Você tem uma camisa cinza da marca... sei lá, marca X, é 5 reais. Você tem uma camisa cinza da Apolo é 150 Reais. Tem uma camisa de negócios abertas é 200 reais. É isso aí. É raro, é raro. E tem de colecionador, né? É, com certeza. Pack 2.0 de Pro Evolution Soccer 2017 foi lançado nessa semana e conta com 11 novas chuteiras, 101 novas faces, 6... Uniformes clássicos do Liverpool. Uh, outras camisas novas aí de alguns outros clubes, né? E três estádios. O Allianz Park, do campeão brasileiro desse ano, Palmeiras. O Enfield, do Liverpool. E o Signal Iduna Parque, do Borussia Dortmund. E até aproveitar e fazer um comentário, Bessa. Hoje, no dia em que gravamos, dia 2 de dezembro, está em promoção nas redes varejistas submarino e americanas. O PES 2017 está por R$ 77,00 à vista. Um bom preço. Olha aí. No boleto? No boleto ou cartão das lojas. Inclusive, tá mais barato que na Black Friday. <risos> Vai entender. Depois da Black Friday, teve muito jogo com um preço muito abaixo. Né? Por exemplo, o Tomb Raider lá estava R$ depois e estava 160 na Black Friday. Não, o próprio Final Fantasy XV estava por 164 reais com frete expresso para o sul e fazia em 19 vezes sem juros. Olha só, e agora é esse jogo que você gostou muito. A atualização também... Em No Man's Sky, com o nome de Foundation. A atualização vem com algumas mecânicas aí para criação de uma base, uma preparação para os próximos updates. Teve muita coisa, tá? Nessa update de No Man's Sky. Não vale a pena ficar falando aqui todas elas que são inúmeras, cara. A quantidade de coisa que foi implementada nesse update aí, no Foundation Update, é enorme. Modos de jogo diferentes. É como eu disse: criação de base diferentes tipos aí de cultivar plantas... Ficou um jogo um pouco mais completo, tá? Como é que eu sei disso? Só pelo update, tá? Porque eu não joguei no Mensa Sky Não tenho o um mínimo interesse em esse tipo de jogo Tem também naves diferentes aí e, Enfim, é muita coisa nova Uma UI, uma, uma tela diferente ali né? Um, um layout diferente no jogo em algumas coisas é um, é um. Mudou, mudou, sabe? Mudou bastante coisa Algumas coisas também gráficas também mudaram ah, Pode ser que agora um jogo seja um pouco diferente, né? Espero, espero realmente que não seja tarde demais, tá? É, mas, pra, algum, pra algumas pessoas, eu não me interesso, não. Eu não me interesso, não. Peça, eu comprei o jogo, joguei, passei adiante e te digo, eu duvido que eles recuperem aquela primeira leva de jogadores. Como eu, por exemplo. Boa, boa parte deles já foi. Já foi, já foi. Acredito que vai melhorar bastante, vai corrigir algumas coisas, mas eu vi um comentário que eu achei fantástico. É. É, no Man's Sky é como se fosse o um Minecraft, só que só com o Craft. <risos> e é mais ou menos isso. Shinji Ono, aquele cara que aparece lá na BGS vestido de blanca, né? Ele promete que o suporte para Street Fighter V vai até 2020. Estamos em 2016, final de 2016, né? Então ele, ele prometeu aí suporte para o jogo até 2020, até 2020. Daqui a três anos. Que vai estar batendo mais ou menos com o Playstation 5. Talvez um novo jogo. Né? Faz sentido. Eu acho que vem antes do 2020, ou 5, né? Mas tudo bem. Não, eu digo, eu digo um novo Street Fighter no Playstation 5. Ah, ok. Ubisoft começa a vender, começou a vender essa semana, passe de temporada da segunda temporada. Vamos lá. Ubisoft começa a vender passe de temporada da segunda temporada de Rainbow Six Siege. Ó oh, a retundância aí. A Sony, essa semana, lançou um app, um novo aplicativo para iOS e Android, chamado de PlayStation Communities. Ou seja, as comunidades lá, né, que você entra e tal. Agora você pode mandar mensagens para as comunidades e ler também outras mensagens, diretamente do telefone. Eu baixei aqui ainda há pouco, antes da gente começar a gravar, e cara... Pff, Sabe, não é, não é tão legal assim como eles planejavam que ia ser essas comunidades aí no, no console. E, não criou o Orkut do Playstation? É, ainda bem que não. <risos> e, tipo, é só isso que o aplicativo faz. Ele manda mensagem pras comunidades. Antes eles tinham desenvolvido o Playstation Messages, né? Que era pra mandar mensagem para outros jogadores. E agora é pra comunidade. Tipo, é legal eles fazerem isso e tal. Mas... Não é uma coisa que eu uso muito, não. Por que que não pode ser num único aplicativo? O aplicativo Playstation, o aplicativo PSN, né? É que nem o Facebook. é Uma coisa que me impede de usar o Facebook é o fato de ter que ter dois aplicativos. Até três, né? Um para páginas, um para mensagens e um para usar o, o site em si. Coisa que antigamente fazia num só. E com a Sony é a mesma coisa. É, é chato ter que instalar três programas diferentes e ficar trocando entre eles. Eu não gosto muito disso. No Facebook, eu concordo contigo. Eu acho chato. No caso do Playstation... Do Messages e do Communities Eu acho legal porque o aplicativo do Playstation É pesado pra caramba Ele roda devagar quase parando No meu telefone aqui Claramente no iOS Qualquer coisa é, é Rápido, mas para telefones é, Mais humildes Aí a gente tem que optar Por coisas mais rápidas Bessa, eu tenho um iPhone 6 Plus E no Wi-Fi ele roda Tanto no Wi-Fi quanto no 3G ele roda lento, lento, lento Então o aplicativo que é ruim mesmo Ah, então é o aplicativo que é ruim mesmo Então, olha aí Lego Worlds foi anunciado para o Playstation 4 Você sabe o que é Lego Words? É o.. Minecraft do Lego, basicamente Eu ia, de, eu ia dizer, o nome desse Sky do Lego. Não, não, é o Minecraft <risos> de Lego. Como o Dragon Quest Builders aí, não sei se você já viu algum vídeo dele, ah, então, é o... Não, não. O Dragon Quest Builders, é o Minecraft... De Dragon Quest Dragon Quest é um, é um jogo open world e tal Muito parecido com realmente Zelda Mas o Dragon Quest Builders É o Minecraft Dragon Quest Todo, todo mundo querendo fazer o seu próprio Minecraft, né? Ah, mamar a tetinha no leite, todo mundo quer Hellblade Senua Sacrifice foi confirmado para 2017 Você lembra desse jogo, cara? Eu lembro que ele apareceu em diversas E3 E eu não faço ideia que que é isso Mas me parece ser muito interessante. É, Bess, eu também não... Ele, vê... Ele ficou meio naquele limbo, né? De jogos que aparecem na... aparecem na E3, não vão pra frente, depois de um tempo voltam de novo. Outro jogo que foi anunciado aí também, confirmado o no lançamento, é o ARC. Survival Evolved. Esse meio MMORPG aí... É muito mais online, né? Open World Online. Que você mata caça de dinossauro. Ou um jogo centrado aí na época dos dinossauros, né? No Jurassic Park. Eu, eu passo batido por ele. E os jogos da PSN Plus, esse mês tá horroroso. Foi dezembro eu quero você fechar com chave de ouro, né? Vai entender. Para o PlayStation 4 tem... Invisible Ink e Stories, Path of Destinies. Para o Playstation 3 tem Hyper Void e Tiny Troopers Joint Ops. Esse Tiny Troopers Joint Ops também tem Crosby com Playstation 4 e PS Vita. Para o PS Vita... Tem o Color Guardians e o VVVVVVVV. É esse mesmo o nome do jogo. V, v, v, v, v, v. <risos> o Color Guardians também tem crossby com Playstation 4. Ou seja, você vai poder aí jogar, no Playstation 4, você vai poder jogar Invisible Ink, Stories, Path of Destinies, Tiny Troopers, Joint Ops e Color Guardians. Podia ser melhor, né? Podia ser muito melhor isso, mas... Não, Bessa, poderia não, deveria ser melhor, né? Eu concordo que não dá pra fazer um golaço todos os meses, mas ao menos em dezembro, né? É final de ano, poderiam fazer a gentileza de dar um jogo do, do nível de Killzone, Neck, Infamous, sei lá. Acho que a gente pagando mais caro ainda esse ano merecia fechar dessa maneira, né? E a EA confirma que Battlefield não terá uma sequência Em 2017, teremos sim Battlefront 2 melhor, com campanha maior, é isso aí, é isso que eu preciso. Fanboys de Star Wars agradecem. Com certeza, 2017 vai ser um grande ano para os fãs de Star Wars. Todo ano vai ser um grande ano para os fãs de Star Wars, agora com, com a saga na mão da Disney. Olha aí, Ubisoft não enviará cópias de review de Steam. Sério? Pô, vamos falar mal então. Já que não vai ter cobre pra nós, vamos falar mal. É. Esse aí não precisa nem ter. <risos> nem... nem se eles me dessem, eu... nem se eles me pagassem, eu ia falar bem. Não dá, cara. Não dá. O jogo não. Pelo menos assim, dá pra eu falar antes de lançar o jogo, né? Antes de eu jogar. Ele não me parece ser nada interessante. Nada interessante. Joguei o beta dele achei horroroso. Chato, chato, chato. Não, não, não fui com a cara. Remasterização de Bulletstorm do Playstation 3 foi confirmado para o lançamento em abril de 2017. Eu passei direto por esse jogo na época do Playstation 3. Não tem motivo exatamente porque. Vi o trailer delezinho aqui e tal. Achei... Pouco interessante também. Vai ter uma participação ali do, do Duke Nukem e tal no jogo. Cara, não gostei. Passo, passo direto por ele. Agora, eu tô preocupado com a próxima notícia. Bom, algumas pessoas, né, que já tem uma cópia de The Last Guardian pra fazer os reviews, que é muito comum, né, a galera receber antes. Eles comentaram que The Last Guardian pesa aproximadamente 15 GB. Por que você tá preocupado com isso? Porque pesando 15 GB, a gente presume que seja um jogo padrão de Playstation 3, né, aproximadamente. Mas todo mundo que tá vendo isso, que viu isso, né, antes, já falou, os gráficos são de Playstation 3. Não, mas assim, não é nem o gráfico em si, mas o que que aparenta? O que, que, aparenta? que vai ser um jogo menor, que vai ser um jogo, não vai explorar tudo que poderia ser, ter a oferecer o jogo. Esse jogo, ele ficou, se eu não me engano, vou falar uma besteira aqui, uns 6, 7 anos, não lembro o tempo exato, em desenvolvimento, né, virou lenda de E3. Eu acho que Esse jogo não é justificável fazer algo assim no corridão. Tinha que ser um negócio bacana, que enfim, sucessor de Shadow of the Colossus, sucessor de Ico, né? Eu acho que ele merecia um carinho especial da Sony, né? Estou aqui pré-jugando, pode ser que semana que vem eu tenha mordido a língua. Mas eu acho que o jogo talvez não tenha aquele polimento, aquele carinho que a gente merecia. Caraca, você falou, agora eu me liguei. É semana que vem, cara. Semana que vem tá chegando. The Last Guardian lança semana que vem. Tempos malucos esses que nós vivemos. Só falta o Shemui agora <risos> Fechamos aqui né Marcos O nosso bloco de notícias Como eu disse, vai ser um podcast muito rápido Primeiro que a gente não vai falar de, de lançamento Dessa semana, que só teve draga pelo menos nada que eu olhei ali me interessasse muito. Então a gente vai passar aqui para o bloco de jogos testados, anúncio de algum beta, anúncio de demo. Marcos, você chegou a dar uma olhada em Darksiders War Master Edition? Sim, e, e já antecipo que fiquei... Positivamente surpreso, Bessa. olha aí, rapaz. Eu joguei a, a versão original dele no 360 no Xbox e tu vê nitidamente que foi um trabalho de remasterização por completo. Eu não sei se tu jogou no PlayStation 3 na época, é só relembrando que é a versão original Darksiders 1, né? Que foi o ar masterizada, e o jogo tá rodando lisinho a 1080 a 60 FPS. Jogos remasterizados, na minha humilde opinião, eles têm a obrigação moral de rodar 60 FPS em 1080p. Obrigação moral, porque se ele já rodava 720 ou 30 FPS no 360 e Playstation 3, agora, no mínimo, a gente espera isso, né? Eu desconheço esse outro console que você falou aí, Playstation 3 e alguma coisa. Eu desconheço esse outro console aí. <risos> o, o outro lá. O 360... E... De... Isso Deixa aí. Deixa assim. Isso aí. Mas, Bessa, o jogo também está todo em português, né? Ele é ao menos dublado, é, perdão, legendado em português, O menu em português, o que é bacana porque na geração passada ele não veio em português, é, tinha, se não me engano, apenas em inglês e espanhol, então ajuda a dar mais uma imersão, né? E realmente dá muito bonito o jogo, é o que a gente espera, um trabalho bem feito, gráficos realmente em Full HD, não é aquele upscale safado, é... A impressão que dá é que o gráfico foi refeito e não está exatamente igual como era na geração passada. Então a gente vê que ele não foi só uma textura ampliada. Não, eles trocaram as texturas, é, melhoraram consideravelmente. Mas assim, Bessa, no Darksiders, tu estás lutando, né? E o que acontecia? Eu acho que era uma dessin dessincronização que devia ter, ou algo parecido, ao menos no um 360. <risos> Quando apertava continuamente o botão pra bater rápido no, no, no, no monstro, né, no adversário, bater rápido, tu, tu dava um exemplo. Apertava 10 vezes, ele, ele Ele dava cinco ou quatro porradas. Não sei se é um problema do 360. E agora não. Isso foi corrigido. Então, cada vez, ele tá muito responsivo ao controle. Eu achei bem bacana isso. O que é Dark Siders, cara? Dando uma entrada da história, nós jogamos com guerra, né? O personagem principal. E é um embate do bem contra o mal. Ou, digamos, de anjos contra demônios, basicamente isso. Que eles, para não dar spoiler, eles caem na terra por algum motivo. E consiste em um jogo estilo o, o, é, God of War vai com um o personagem único combatendo com, com as suas armas e aparece em diversos tipos de monstros, né? Desde aqueles mais fáceis até os mais complexos e, é, ba e é, é bacana porque o personagem, ele tem, uma, ele tem uma, o jogo em si ele tem uma física interessante ele é pesadão o personagem, o personagem pesadão só que tu, tu consegue te locomover muito, muito rapidamente na, no, no, na batalha então tu esquiva muito fácil tu, agora como falei, tá mais responsível, tu ataca muito fácil e também é cheio de animaçõezinhas o jogo, é, é muito bacana, Bess Então é um God of War. É um God of War-like. É um God of War... Até a premissa da, da, também, é A premissa do bem contra o mal e... De deuses, né? É um God of Light. Entendi, entendi. A gente ganhou, né, esse jogo dos desenvolvedores que deram pra gente o código pra gente baixar e eu passei pra você que você tava afim de jogar. Eu realmente não me interessei muito por Darksiders War Master Edition, não. Entre os demos que foram disponibilizados nessa semana, temos a demo de Yakuza 6 só que somente na PSN japonesa. Mais uma vez uma demo exclusiva da PSN Japão, né, cara? Então a galera que joga aí as coisas japonesas já tem que fazer logo uma conta na PSN japonesa para poder baixar esses demos aí, né, Marcos? Com certeza. E Yakuza é um jogo que vai ser bacana, hein? Promete. Yakuza, você acha interessante? Eu acho essa premissa, Eu gosto dessa premissa oriental, né? Eu gostei muito de Sleeping Dogs, então acho que Yakuza tem a mesma pegada. Tem também uma versão mais completa. Completa de Pro-Evolution Soccer 2017, disponibilizada gratuitamente também na PSN. É um demo um pouco mais pesado, sabe? É um demo que a galera pode jogar um pouquinho mais aí e coisas diferentes no Pro-Evolution Soccer desse ano. Vem com modo patinco ou não? Eu acredito que não tenha esse modo patinco, não. Precisamos falar sobre The Game Awards. Temos que falar mesmo? Tem certeza? Temos que falar sobre The Game Awards. Pô, tava tão bacana o programa até agora. O que aconteceu na semana passada? Nós fizemos cinco apostas. Quais jogos iam vencer os prêmios, né? Alguns prêmios, né? Não falamos todos. Mas vamos lá. Vamos, vamos falar sobre a The Game Awards. Primeira coisa que eu quero falar antes de falar dos prêmios é... Que shows, que performances musicais horrorosas que eles colocaram. Que coisa chata. Chato. Eu chato. Eu não vi ao vivo, tá? Eu não vi ao vivo. Eu vi hoje de manhã. E eu pulei todos. Pra não falar que eu todos, eu vou ouvir a de Doom. Não é o meu estudo musical, mas eu vou ouvir a de Doom. Porque, sei lá, é, alguma coisa tem ali naquela, naquela trilha sonora que me chama atenção. Todo o resto, eu passei longe. Muito chato, muito horroroso. Eu fiquei embasbacado quando eles mostraram o um trailer de Warframe. Logo no início ainda. Warframe de 2013, se não me engano. Um free to play. Prêmio de ícone... Da indústria para o Hideo Kojima. Ele não é tudo isso. Não foi nem só o prêmio. Foi uma declaração de amor. Uma babação de ovo. Uma declaração de amor vergonhosa. Influenciador. Buggy. Ok. É, não gosto dele. Acho ele um patético. Acho ele uma pessoa patética. Tá. daria o prêmio aí, mas isso é a votação popular, né, no meu caso eu votei em Daniel Dwyer, que era do GameSpot hoje tá com, com um projeto aí no Kickstarter, Kickstarter não no Patreon, ou também ficaria muito feliz de Angry Joe uh, vencer esse prêmio Infelizmente não foi, não foi para nenhum desses dois. Foi para o Eu acho que o Wengjo tem muito mais peso. né? Era, seria muito mais merecido. Fiquei muito feliz do Marcelo. O Coldzera ter vencido o prêmio de melhor jogador de esportes. Coldzera que é brasileiro. Falou lá em português. Foi muito bonito o Death Dragon Cancer vencer o jogo de maior impacto, o cara ficou visivelmente emocionado ali. Tu que imagina né Bessa? tu fez um filho, um filho, tu fez um jogo sobre o teu filho que morreu é, eu acho que seria até um pouco desumano não dar para esse cara o prêmio Mere, merecido por tudo que ele passou merecido pela pela pelo conteúdo é um jogo, eu não, eu não joguei, mas os vídeos que eu vi, te deixa pesado né, te deixa angustiado que é a intenção do prêmio, né? Jogos de impacto. Acho que foi merecidíssimo. Mas o que me chamou a atenção é que Pokémon, Pokémon Go foi tratado como um jogo, né? Eu digo assim, como um jogo, quando eu, quero me, quando eu me refiro que Pokémon mas é mais um aplicativo. É um joguinho simples, né? É, mas foi é uma tratado vergonha, como... né? É uma vergonha ele ter vencido, outra coisa que não melhor jogo portátil melhor, a única coisa que ele poderia vencer na minha concepção é melhor jogo portátil e ele ganhou aí, cara, prêmio de melhor jogo pra família, aquele jogo né, divertido em que tinha ali Ratchet and Clank concorrendo mas Bessa, eu, eu devo ser muito burro mas eu não consigo entender, jogo pra família imagina eu na minha humilde opinião é de sentar no sofá com teu filho com tua mãe, com a tua esposa e se divertir é um diferente nome homem para melhor jogo de plataforma Claro, não tu pegar um telefone individual, sai que.. É, eu acho Pokémon GO válido, eu jogo até hoje, tenho uma conta level bem avançado, mas é um jogo individual, no teu telefone, é um jogo pra ti. Pois é, pois é, pois é. Não é um jogo família, não é um jogo família, né? É, enfim, mas eu, eu, não, eu não concordo, me ficou entalado. É, uma. Talvez eu esteja avançando um pouco na. No, no, mas eu acho que tá faltando, tem que ter categoria DLC. Tem que ter categoria DLC. <risos> Tu me conhece, Bessa. Eu sou, talvez, um dos maiores fãs. De... Calma, calma. A gente vai comentar. Melhor RPG foi uma das nossas apostas. Calma aí. Então vamos, vamos lá, vamos lá. Vamos comentar. Vamos começar por melhor RPG. Eu votei em Dark Souls 3. Mesmo não tendo jogado Dark Souls, não é meu estilo de jogo. Eu votei em Dark Souls 3. Um prêmio de consolação porque ele não estava em melhor jogo do ano. Você votou em Xenoblade Chronicle X. E quem venceu foi The Witcher 3 Wild Hunt Blood and Wine. Bessa, olha aqui. Eu tenho. Eu comprei edição de colecionador. Eu comprei todas as versões físicas das, das expansões. Eu tenho tanto material, tanto conteúdo de Witcher. Eu sou fã de Witcher. Eu sou fã. Agora, é injusto e é inadmissível dar pra uma DLC que ainda vão fazer uma ressalva, né? Bloodwine é melhor que muito jogo Mas ainda assim é uma expansão do jogo do ano passado. Xenoblade é, é um jogo infinito. A RPG japonês japonesa, infinito. É Dark Souls 3 também merecia, Deus Ex, eu acho que tinham tão jogos tão grandes, apesar de Witcher estar acima deles todos, eu acho que uma expansão deveria ser tratado como um jogo, e sim como uma expansão. É, é difícil, mas ok, eu concordo um pouco com você, eu concordo um pouco com vocês, mas é difícil, cara, é difícil, é porque é aquilo que você falou também, Blood Online é quase um jogo. Se você, sei lá, se fosse um stand-alone, E se for, vamos lá. E se fosse um standalone? O que que você acha? Sim, eu concordo como tratar como jogo. Standalone, tu pode ter apenas aquilo, como de repente o Left Behind do The Last of Us, mas não é o caso. Tu tens que ter o um jogo base. E hum. de novo, eu sou fã. Eu era para estar aqui defendendo, mas eu sou justo. Eu, eu acho que uma uma um prêmio para melhor conteúdo extra, para melhor uh, do, uh, DLC era deles com pé nas costas, mas não como jogo novo, assim como eu bati o pé o no ano passado quando o Destiny, Taken King, disputou o melhor shooter. Não, Taken King era uma DLC de Destiny, não, tá, não era pra estar lá. Bom, vamos lá, vamos passar pro próximo prêmio. Melhor jogo de aventura. Você votou em Ratchet Clank. Eu votei em... Uncharted 4 E o vencedor de melhor jogo de aventura Dishonored 2 Será que Dishonored 2 é melhor do que Uncharted 4? E Ratchet Clank Será que Dishonored 2 é melhor do que Uncharted 4? Hitman não sei Hitchman eu não sei, não conheço o não conheço tá? Para mim ele entraria muito mais em ação Mas tá em linha aventura pode ser Eu não, não conheço realmente Henrique. Pelo que eu pouco eu conheço, eu acho que ele é muito mais ação do que aventura. Mas tudo bem, tudo bem, tá ali em aventura. Uncharted 4? Com certeza era pra ter vencido esse prêmio. é de 2. Melhor jogo de ação, cara. E você mudou o seu voto, né? Você mudou o seu voto na, na, na hora da gravação Você votou em 1 um. Eu não lembro qual que você tinha Você tinha votado em Overwatch eu votei em Battlefield 1 Porque eu também quis Que Battlefield 1 vencesse E você falou Não, quero mudar Vou votar em Doom Realmente Doom é, Venceu Um belo jogo de 2016 Parabéns pro... E de software Mereci. ter vencido. Ele também venceu o que? Ele venceu o melhor design de som, melhor música e design de som. Muito bom ele ter vencido, né? Jogo mais esperado, também você acertou The Legend of Zelda, o Bafo Selvagem. <risos> Eu achei que God of War iria vencer, mas venceu esse joguinho da Nintendo aí. Não fala assim, não é joguinho, é Zelda. <risos> e jogo do ano Venceu Overwatch Eu fico feliz só de Overwatch Só de não ter sido Inside Porque eu gosto de Inside Eu joguei, eu gosto de Inside Inclusive Inside em promoção na Playstation Network Agora tá 40 reais Mais ou menos, eu acho 43 reais, eu acho Eu gosto de Inside, mas eu acho uma pouca vergonha Pokémon GO e Inside Pokémon GO muito mais Eu acho uma vergonha Inside estar concorrendo ao melhor jogo Pra mim, não é Eu ainda preferia que Inside ganhasse do que o Overwatch. Porque o Overwatch, na minha humilde e singela opinião, é um desaforo, um jogo sem campanha, um jogo apenas multiplayer. É um jogo caça-níquel, pra pessoa comprar roupinha e DLCzinha de bobagem. É... É... Cara, é que nem teve o ano passado, quando aquele Hair History ganhou o jogo de melhor narrativa. Cara, aquilo ali não era jogo, é uma série, uma série de filmes. Eu acho, que, eu acho que o conceito deles tá muito, tá muito, tá muito fora da realidade realidade. Overwatch deve ser, podia ser o melhor shooter, o melhor multiplayer, o melhor gráfico, o que eles quiserem, mas não o melhor jogo, não o jogo do ano. Eu acho que nesse quesito, até Inside por, poderia ser o jogo do ano. Eu não votaria, mas entenderia. Agora, eu, foi uma atacada uma meramente comercial, meramente, entendeu? Interesses por trás disso. Eu até achei que eles não fossem dar pra Uncharted, pra não dar pra um exclusivo. Poderia ser essa, essa justificativa, mas não pra Overwatch. Há dois anos atrás, quem venceu, se não me engano, foi o The Last of Us. Não, Não, foi GTA V. Foi? GTA V ganhou em 2014 como jogo do ano, GOT, e em 2015 como melhor remaster. Erramos ambos, em 2014 o vencedor foi o Dragon Age Inquisition, e sim, Grand Theft Auto, GTA V venceu o melhor remaster, também em 2014. Em 2013, na VGX, o jogo do ano foi sim GTA V. Você é o bichão mesmo, hein doido? Enfim, É, ano que vem... Cara, vou assistir, mas, sabe? O presidente do Vasco, quando o Vasco tava vencendo muito, ele dizia... O respeito voltou, ponto. Agora, vamos esperar ano que vem pra ver se o, respe... se o meu respeito volta pela The Game Awards. <música> Nessa semana... Não tem nada a ouvir, né, com o nosso podcast. Nosso podcast de videogame, não é sobre futebol. Nós tivemos um péssimo acontecimento com o time da Chapecoense uma cidade que fica o quê? a 8 horas aí de você menos a uns 600 km umas cinco 6 horas bem próximo de você não precisa nem falar como é que como é que a cidade está como é que as cidades próximas de Chapecó estão porque o Brasil todo está assim a Colômbia também está assim o que o Atlético Nacional vem fazendo de homenagens para o time da Chapecoense é uma coisa que... Eu não esperava, eu não esperava, eu acho que ninguém esperava uma coisa dessa. Peça assim, ó, foi surpresa. Primeiro porque eles eram os adversários, né? E eles são os atuais campeões da Libertadores e era meio que desejável qualquer clube ser campeão de tudo. O campeão de tudo inclui ganhar a Sul-Americana. E é um feito raríssimo, poucos times conseguem isso, né? E eu achei o desprendimento, a simplicidade, a humildade desse povo que eu te digo de boca cheia que eu sou um torcedor do Atlético. Nacional de hoje em diante, de anteontem em diante. Falando um pouquinho de mim, eu sou gaúcho, eu moro Santa Catarina há quase 10 anos, torço pro Grêmio o Brasil de Pelotas e junto agora tem mais um time que eu vou torcer, que é o Atlético Nacional. Não tem como não torcer pra eles, não tem como. O que eles fizeram, aquele estádio lotado e ainda mais gente na rua querendo entrar, todos, todos de branco, todos tentando passar ao menos um conforto e, Bessa, como eu falei, eu moro em Joinville, fica aproximadamente umas 600 km de Chapecó. Chapecó, para quem não conhece, é uma cidade do oeste catarinense, fica próximo à Argentina, não chega a ser bem fronteira, mas é próximo à fronteira, e aquela região são cidades menores, inclusive a capital do oeste que nós chamamos é Chapecó com 200 mil habitantes, uma cidade pequena, inclusive boa parte do frango que vocês comem aí no sudeste e nordeste vem daqui tem várias grandes, grandes marcas de produtos de aves aqui naquela região e tu imaginas um, um, um, um time de Chapecó chegar na série A do brasileiro, é como o Grêmio um Mundial. É como o Corinthians ganhou um Mundial. Agora imagina eles se manterem na Serie A do Brasileiro, irem para a Sul-Americana e ganharem a Sul-Americana ou chegarem na final. Então era um sonho. É, diferentemente de Rio Grande do Sul e até do Paraná, Santa Catarina nunca teve expressão no futebol. Os times catarinenses praticamente nunca ganharam nada. O Criciúma ganhou uma Copa do Brasil e, como diz aqui, o Jack uma Série B, o Joinville uma Série B e o lá. Então, não só os chapecoenses ou as pessoas torcedoras da chapecoense estavam torcendo. O Estado estava torcendo. A minha sogra que não gosta de futebol falou, vamos torcer pra Chapecoense, contra o Sonorense vamos ver, então era, o, o sulista é meio que bairrista, de certa forma então, mexeu com o estado inteiro a Chapecoense era Santa Catarina, era o sul do Brasil, e na manhã seguinte ao meu aniversário, dia 29 de novembro, eu fui eu acordei com as notícias e eu chorei minha esposa chorou, minha família toda chorou, e, e eu, eu tô te falando que Joinville fica a 600km de Chapecó imagina como é que foi naquela região lá, todos aqui choraram, as empresas liberaram pessoas mais cedo, é a cidade entrou num clima de consternação, inclusive nós gravaríamos o Isso é Playstation na terça-feira eu não tive cabeça para participar da gravação é realmente foi algo muito chocante. E Marcos, engraçado né, é, tivemos tantas demonstrações aí no mundo do futebol, diversos times fazendo um minuto de silêncio, jogador comemorando o gol, tirando a camisa e com o símbolo lá da Chapecoense, Forza é, Chape lá com o Edson Cavani no Paris Saint-Germain essa semana o IA Sports disponibilizou a camisa da Chapecoense, o símbolo, né, o brasão da Chapecoense pra todo mundo que quiser jogar com o uniforme, com o símbolo da Chapecoense no Ultimate Team, um gesto muito bonito, né, da EA Sports isso também porque, né a gente sabe, né Quando tem muita procura, o preço sobe. E com certeza estava havendo uma inflação né? nos preços das coisas da Chapecoense, porque estava em evidência. Né? E aí a EA resolve acabar com, com essa sacanagem que as pessoas, que algumas pessoas estavam fazendo. Belíssima atitude da EA. E Bessa, só deixa eu te contar uma coisa que eu passei por isso em 2009. Falei com o meu time do coração juntamente com o Grêmio, o Brasil de Pelotas, o Chavante. E em 2009... Ah, é verdade. Em 2009 Na pré-temporada, início do ano O Brasil tinha montado um timaço Inclusive o Derley, que hoje é deputado, o goleiro do Grêmio Estava jogando no Brasil naquela época E o Brasil tava na Série B do Brasileiro Toda uma... a cidade comovida E um acidente fatídico Vindo do, do da pré-temporada Chegando na cidade de Pelotas O ônibus tombou, capotou na pista Morreram três jogadores, boa parte da comissão técnica E foi vários feridos Uma tragédia bem menor em números Mas não tão mas igualmente dolorida e a cidade foi a mesma, foi a mesma coisa, o apoio de todas as outras equipes. Então eu passo por isso duas vezes, eu digo passo por isso porque eu acho que se tu não se quem não sentiu não é humano, né? Quem não sentiu, quem não ficou chateado não não é humano. Nessa hora não importa onde tu mora, para quem tu torce, importa a humanidade, né? Então fica o relato dessas duas tristezas que nós passamos. Bom, vamos ficando por aqui, né? E é isso, valeu, falou, tchau, tchau e até a próxima. Valeu.